وبعد يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم تندروا أرجمك قصد يدشيرت ماذا أول زنبار حجيمة طالب Dita mdoja, në këtë ditë të mbaroja në këtë ditë të haxhit të shejta elusim allahu jalla jalaluhu shiafa yerd atoz lazer ton ta kenfas qodën e mirë deri në vend gjatë ditave jotë të dhika do të kalojm tokat e shejta elusim allahu që të kalojnë mirë që janë von allahut lehet edhe javletson krijirin e ibadeteve të mëaja e mane fond ajfreative të gjithë umat të kabull ta ban inshallah edhe elusim allahun që ne kthejm ktheha mirë në familje këthajnë të pastruar nga gjunarët që cilë t'i kanë fituar edhe t'jen lutë për vete edhe më në fund t'jen lutë edhe për neve insha Allahu ta'ala në do t'kanojmë sot me një tem nërmën se jo lidhën me haqën me një tem me cila e mërtohet friga në Allahu në gjëllë në gjëllaluhu në gjëllë në qanuh e me sigurisë të ndoshta këto dita Ramazani, këto dita të mfali këto dita Bajrami do të mirëm i me këtë tem, edhe ndështë asë, do të asëgjësim, me ndërprarje me bajramin, insha Allahu të ala normal. Të ndëruar gjëmarët, gjdo gjohë e cila, në kursin e gjamiës flitët, gjdo gjohë e cila me një klas, prej klasëve kujipët me sëm flitët, gjdo një titull i vendus, i vendusë a me drasën e zez, apo në qoshën e gjamiës, do të ditë pikës pari definicionin e asaj gjohë. Nësa arim t definicionin në një gjoasë kemi arritë të kuptojmë qëka jemi të full pra, para se spjegojmë lidhje me frikën në Allahun gjëllë e gjëllë u dhishka do të spjegojmë të arritë i në asaj definicionin e frikës qka do të thotë frikën në Allahun kure përdojmë fjalën frikën në Allahun gjëllë e gjëllë u e kemi nërmën se frika nuk është një ka loj i loj i frika e jo nja është për qëllim me spjego frikën e robit الله جل جلاله وجل سعنوا فرا فريك نا الله اندما ثو الخوف خوف القلب واحتراقه ان شيء في استقباله فريكنا الله اندما ثو ذيمتا تهزمراس ذييجيا اساي فريكس نيجاس دارمري براي تسيلن بريت دنيمي كيو ديموسان فريك Këta pa tjetër duhet të apërslisi me e njëherë, se këa pak e gëtë për gjëmotin. Friga, të më falli, dhinta dhe djegja a zemrës prej një punës që mundet me ndërë nga në nëmëri, edhe këj frikë se para ta pagu në dënim të troshë. Kjo a frikë. Nëse arrinë, që gjithë mund të kështë zemrën tonë me një mënirë në vaj, të kështë me një mënirë i mbajtër një bokal, një enë, ujë ndorën tonë me i qita saj, që mëzë digët, apo me një fjalë, kjetër, hala ma tjeshtë, ndoshta, ma të kuptushme. Tik të shëmë ajo dhjegu, prej frigës se ndoshta pëtë ndonë një e keqë në armëri, në nënvizon e fjalë në armëri. Në armëri e ke frigë ti se preja saj në etër denosh, edhe ashe sigur se denosh bese yeksir bi Allahu xalla jallahu hu hind narawna njerze ti tutme him narawna njerze ti frigom bi Allahu xalla jallahu hu o jallahu Qurani Karim Allahu jallahu lekazbridni varg te gjata jeteve per frigem e robet ne prishkrimin e friges robet Allahu xalla jallahu hu kafam me ayat inma yakhsha Allahu min ibadihi ulama Me të vërtet Allahut i frigohen dhjetarët Kështu ka thonë Mirë po Nuk e ka vazhdu në ajet me thonë Se atë shkazdin nuk i tuten Kështu nuk e ka vazhdu Pse a i jahu nuk thonë Kuran i Kerim I tuten Allahut me të vërtet dhjetarët E nuk i tuten atë shkazdin Pse së pak shtu Po e la ati I më nëme I frigohen me të vërtet Allahut dhjetarët E tjera që ka pojnë pra, nuk i prigohen a ja, jo, fa ato mësojnë të djetarët si me u prigu Allahu dhele gjele aluhu. Ata shkojnë në dërës, ata shkojnë me këtab, ata shkojnë në gjami, ata i shoqrejnë u lema, ata pastaj në përmeta tijive, mësojnë si me u prigu Allahu përshkak se të gjithë djetarë shkola e kanë të pamundër në obo. Të gjithë njerëzit djetarë shkole, dikush duke me i rrujë dhenë, dikush duke me i fshirë rrug dikush bërjtë drupër e imoli, dikush marron kube me kalë dhëmë të, prakshtu është kje botë, njëron e marron shpër etin që të ibe drupër e imoli, e kejtë këta pra situtën Allahut ta, jo, fa kejtë këto situtën Allahut ta, kanë mundësi me ju tutënë përmet ative, që kanë mësur në shkohën fatare, me ju mësur njërzve, me mësur njërzit, si dohëtë Allahut me ju tutënë. Dhe inëma, e aqshë Allah e minë ibadihil ulema, po me edhe mas miri i frigohen Allahu djetarët se kështu pa përka diturija ative cilësit emnat edhe sifatet edhe pun të Allahu gjellë gjellë uhë mas miri për aqka e ta është i gjëmatë i jurë këtu në gjami ku zhven edhe me ndërgjëm me dhe jashtë të gjami e sot kur të e hoxajion ulemat zara hoxajion kanapi ulemave ka e kipu të të ka Allahu të mas shunti jo gjëmat jo kështu ne nuk thëjmë ne se ne nuk jemi në rabon ulemave Ulemot janë ato shka kanë mësu, shana kanë mësu në eve. Ato shka ne e kallu në libra të mejnë në në zonë sa të ative dhe atat dëvoglë edhe në zonë zonë sa dhe zbëhat, zvërë dhe në dëvegjël dëvashkët. Praj i tutë në Allahit ulemot e mëdhaj më mirë se në. Mirë po, gazaliju, radiallahu anu, ka vdek në vitin 605. Ka vdek në vitin 605 dëtëfot. A ti dikon një atashin vetë, 618 masikratit për nga marit alesat u selam koha atë harit ishte koha lullzimit diturizët djetarve a i fa ulemove ulem, Allahut i tutën edhe i kanë frik mësë shumë ti ulemove tha. po unë fa nuk pëthom sa atë ulemove që e kanë vreshën ulemove unë nuk pëthom atë ulemove që e bajnë uniformën ulemove fa unë pëthom atë ulemove që Allahut i adinë si fatët i adinë kilsit Yadin ahmetit, yadin dënimin, fa on për këto fjalë ka thon, e ka për fundoj Gazaliu ka thon. Wa qalilum ma hum, wa kad azu fi zamanina. Fa në zamanin ton janë pak uzhon. Në zamanin e Gazalit, në kohën e Gazalit, në herë s'ka nuk ish zëmo, punoj kë të duçan znat, punoj kë të lejejishëm i kish 1000 libra të spi të neqizhia a i tarabishi arabishti thujnë a i që i marron këte kapuqat e o gjallarve i thujnë arabisht arabishi a i tarabishi në kajro që i marron të kësi kapuqa i kishtë në janimi e tashin libra që i lezën të të shpia e qëret ulemata thu ato që i kanë nënë sima ato që i kanë majtë ratë dhitori është në gjami ato që e shërbinë ruzullin të kësorë me dhitori në kore gazaliët ishin gjdo shpika njoh Sa janë pakon, sa janë kohën tërë. Së të kënë qenë ulemat pak në kohën e gazaliut. Ato në kohën tërëme sa janë pak. Në kohën tërëme pra prej ma pak nga është hojë ajetë. Prej ma së pak u mundë fëmë të atë pak të të gjë, hojë ajetë amë dhe sigurit. Të këta të këshë e bimë një qimë për qimë, se ulemat sëbë, si të zëjmë në thëjmë ulemat, Allahu gjëllë e gjëllë u pak i frigëmi. Me e kush i tutët shumë prafa allahu ti tutët madhë shumë atë ulematë të cilët jadhin e emnat mirë jadhin sifatët mirë jadhin rahmetin ati mirë edhe jadhin dënimi ati mirë fa këtë njëzë allahu gjëllë gjëllë ujtutën fa gazaliu për frith në zëmanin tërën sa për fak pak kanë mëtë në zëmanin e gazaliu indenuar i gjëmat allahu gjëllë gjëllë ujë gjëllë shanuh Pas parë blanketas bridni varg fund gjat ajetës me të cilën xuma pas xumae në ndërrat çetash larën mrinë xumaja si po vin do të mirenë me ata ajetë të gjitha merren Kurani i Kerim ashtu edhe haditheve e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam frika dat në 3 pjesë tresore frika në Allahun dat në 3 pjesë tresore njëja një pjesë ka bërë me organizmin me trupin e njeriu pjesa tjetër ka bërë me cilësi të Allahu gjellë gjellë ua, po me cilësi të tuaj qike edhe pjesat që tërkat boje me pjesët me gjimëtira të trupin në veçanti. Pra, ajo që ashë e përshime në organizme në njëriut dhe përgjithsi me të filin duhet Allahu të me utut e kanë kytë Muhammed Mustafa sallallahu sallallahu sallam si ti tutëmi Allahot si ti prevoemi Allahu gjellë gjellë ua dhe qka mbr të mbrohemi thamë Me turp, një prej gjanave, me turp. Si të jesh të i turpshëm. Falja Resulullah. Si ti je i turpshëm, pra, ska të bëjmë që ta tregojmë se turprova me sa, "Anta hafza ar-ra's wa ma hawa." Fa, ta mbrojësh kokën edhe atë që banta. Ta, ta mbrojësh kokën për Haramit edhe instrumenta që i kenë ti mbrojsh për Haramit, domethënë se je i turpshëm. Çfarë mbrojt? Veshin, ta mbrojësh sinin, ta mbrojësh gojen, ta mbrojësh hundën, ta mbrojësh junon keq kto gjona ti ndroj straj aramit tregon se je i pastër tregon se je i turbshëm se tregon se je i turbshëm te tregu se i frigosh allahulle jelle jalalu fa wa ant tahfaz al batn wa ma wa wa ant tahfaz al ra's wa ma wa wa ant tahfaz al batn wa ma hawa fat ndroj barkun edhe çka ka rreth ti ndroj barkun pe ushtimit haramit edhe të mbrujsh atë, atë gjona që janë rrëfti prej haramin kështu Muhammed Mustafa me disa fjallë shkurta fa kështu jeni të tërpshëm si tjeni të tërpshëm jeni të, të besushëm u al haja u u al imanu kurana u gjemiha idha rufja ahaduhu ma rufja al ahar marja turpje dhe imane janë dy bineq si të shkohë e një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj si shkoj e marja ka shkubesimi. Nëse ka shkubesimi, prej frigës në Allahu në gjelalu, ta i njeri asë një gjo nuk kamet. Përshka këse të gjithë njerëzik, qka nuk ka një bon, ashe vërtejtë se nuk kanë frigë. Qësë kanë frigë? Prej kujtë tutët ato. A i qka s'ka Allah prej kujtë tutët. A i qka një ke një fa Allah në gjelalu mu, a ka varë me falë gjumon, që anë thëmë të drejtën edhe ma shkurt, a i prej Rëqinëse, prej Tabalose, prej Katolle, prej Kriropalanke, prej Svetinikolle, prej Strumise, prej Valandove, a ka narë me falë njëzë gjumonë të farës nuk e kanë, Allah nuk besojnë. Pra ku zhven me falë, a i që e ka besimin, a i që e ka besimin. Një cilësia ati është me qenë i torpëshëm, cilësia ati është tërë tërgënë, se i ka Allahu dhe gjelën u flikë anë e gjimëtirave, anë e apjezve hojëllarë të plesë gjemati, ju matë plesë në gjami kur kanë folë për këtë fjallë në gjami i kanë thonë aza nëse ju plesë nuk e dini shkare gjimëtir atërë ju shkonë një gjatë këtë se ku përë në gjami hojëllarë të plesë kur kanë folë në gjami kër të njarë të kjo fjallë i kanë thonë aza dhe aza mësë me bojë gjuna e aza fra ju trist i shkare është pra aza është f e një narabist, pjesë pjesë pjes e trupit pra azat e trupit, pjesë e trupit pra me, mës me bojë gjuna me imbrojt pjesë e trupit nga gjunohit dora komba edhe pjesë qera mës t'i vazdojmë se janë ato diturat e gjemoti me imbrojt për i gjunohit me imbrojt për i kjeqës edhe si fatë cilsit cilsit të si nët janë përqëllim në fjallët e tonë me i ditë cilësitë a Allahu gjëllë e gjëllë e gjëllë e shalu e unë të i cekë vetëm di në dërësën e sotit ato janë shumë ato janë nizetë spaku të johëra në landën e besimit ku kër së të gjëllë në landën e besimit imësën nizetë cilësitë a Allahu e unë vetëm di për i cekë me dërësën e sotit të adheshtë spaku rahmetin e ati edhe të adheshtë saj në denimin e ati ashe ashpër pra për sot vetëm të ka dëjshë se Allah e ka rahmetin e marë. Edhe rahmeti ati, të ishe i 100% se ti e të kapaj. Të ishe i 100% i bindon se Allah u ka dha hisët rahmetit për ti. Kështu ka dëjshë Allah u në të në pra? Mësë mës, mës dëjshë asihar se a thu, edhe unë e mundëm me qenë në rahmetin e Allah u ta. Jo, të ishe i bindon 100% se po. E prej rahmetit Allah u i 100% që ka të brejt në vitije, ashtë gjendja e jote në gjamië sot. Ato që ka e jashtë të rahmetit janë ku? Janë jashtë të gjamiës. Mduke se një grup tërër e ka për rahmeti a Allah të dhe më gjarë pak, se sa në e dim, ato u nisëm pra i kësaj gjamië e me shkume një gjamië qëtë. Në ardhëm të ku në pagu e në gjonat me një, Në trafim me atë qëre që shkuar ku pagun në një 100.000 me nja. Pra rahmeti Allahut ka na prezent, me qëmë kemë në nërhje në rahmetit Allahut, e shka të dojmë pra? Ta lusim Allahut që ajnë mos në nëndjerë pa e rahmetit. Ta lusim Allahut që ajneve të ne vazhdole dhe të ne ashton rahmetin e ati. Këta pra, si ta dish, si të bindës se mëntaje, kësto do është bindës se dhenini i Allahu gjëllë në gjërehlu, edhe aja shë sigurët. Dënimja Allahët edhe haja është sigurët. Sëmërë shkaj është sigurët rahmeti. Ka thonë Kurani Kerim, Gafir zhenbi, qabili të tëvbi, shedid il iqab, fa të pranejt lutër. Të fali më katër, të fali gjunat, rubit të ka thonë Allahët, të pranej lutër, të fali gjunat, dënoj asëpër. Pra, kjo është Kurani Kerim, edhe kjo është Kurani Kerim. Vallahu ala in shukertum lazidannakum nasunif li mendara Allahion ya shtoi atese e keni wala in kafertum ana sabani kufer in azabi la sadid ka kam dënimin shum tash por kam dënimin shum të madh pra tek difilti duhet pa shum kujdes pa Allahu xhellalul ali izme derse ne sonit njona projektive ne partneritjen tone as pra tieshe i bind ose rahmeti Allahun biteni prezenta kështët jeshe i bindën se edhe dënimi Allah u Gjellegjerallu të kapë. Qka dërësot pjesët e trupit me imbrojt për prej... i... Qka dërësot pjesët e trupit me u frigu Allah u Gjellegjerallu? Me fjalë qera ma thjeshtë. Me vërtetu unë e dhe ti se me pjesët e trupit tonë Allah u të tutëmis. Me i ndalu për i gjunajt. Ake edhe shirë me ditë se aje i friguat për Allah u të po... Pjesët e trupi tua, si ti nalësh për e haramit, je aj. Të dhe duesh të gëzosh për këtë putë. Këtë drejt atë manifestojsh për këtë arse tje, të voni Allahut mundun që ti tjesht për ative që i kenalë pjesët e trupin për e haramit. Duhet gëzosh për këtë, por e kejë edhe një dhe tje. Pasit gëzosh atë e që ti ka arve tërta të ajo, ajo rrugë që ti të putë tërta ajo, që ti tjesht sojsh, duesh të tregoj shmive të sh duos ti tregoish gjalitri duos ti tregoish parit ku ishi duotem tregoish mua çka vone ti që arriti kët grad as north që të mbrojësh vetëm prej haramit edhe pjesë të trupit t'aj prate këndon dietarët leis al khaifu man yabki wa yamsah dumu'ahu min al bukaa qul kituta allahu jalla jalaluha ayri isili chan melak para Allah edai fshin lotet me mendim ti nuk e tutet Allahu kan thon dietaret pe kushtutet Allahu pra men jemnau nervsehu min shei yxaf aqabehu pe kushtutet Allahu pra zot na kemi nici duhet me kaj dine hare para Allahu jelle jalal u prefri ke sati po duhet me kaj uni jam tjespjegu cetr sensu uni jam tjespjegu sot maton lev jo knela te dalim kemi mes mue tallafici ka tjespjegu dine hare ve une edhe do të asvjedojmë trafë, se dhe një are duhet me të rrëjnë lotët, prej frikës Allah, se janë të cekë lotët prej frikës Allah, në shëriat, edhe në islam aja është me rendë, ja po teme ajo në sot është matonë lotëve joknena, ka dhënë lejse në kaufu minë Allah, në të bki, në të mësahadu muak, ta nuk është frikë prej Allah të qajshë në të rrëjnë lotët, edhe të të të pshishë atë, që i këtë ka nevoj me kajt për të. Në <të> fëtë ma më mirë mësë me usmu se me ushnush, kështu pra, ma më mirë mësë me usmu se me vanzor me usheru. Këtë nuk është frikë prej Allahut, qajë e joni prej neve dhe t'i fshie lëtët, po është frikë prej Allahut që ta ndalujmë vetën, në shim është falë që neve t'na vene puna me qajtë, që shka do t'na ndohë. Kja është në mojë dhe se ajo të qajshë, të qajsh lotot e njeriut prej frigës allaut e fshin, e shimin zarmë në gjahlemit, a shëvartit nëse arrit njeni prej leve mirë po, edhe këto e dojnë një kusht gjëmatin dërshën, me kajt me lot prej frigës allaut e fshin, e shim zarmë në gjahlemit a shëvartit, po e të duhet me plëcu një kusht, a i kusht të cilin duhet me plëcu ashë nësë me qenë atë lot me gjlisë kolaj-kolaj po me qenë dikun dheart me qenë dikun ku je vëqti Atot me gjlisit janë dë njëherë me regull një përmet dë një nasihatit në gjamii qanë njëri është rahmet, është mëshirë eh e Allahu gjëllë gjërelhu edhe është ati që dë gjënë regull Disponimi njërën për i gjemati në përmet një hadisit a fa jetit të spjeguar e që njëri unë rojë, loti me i pikë, është rahmet mirë për ndarën në di pjesë në me gjlisit e shriati janë atë lotë rahmet kurse në me gjlisit qera Jan, lo, i thojnë jashtë të gjamiës, një bja lejkët një jashtë të gjamiës, i thojnë lotët e krokodilit. Këto nuk ka ajrë për i këtive, këto nuk paguhën gjëmatin dërshëmë, nuk jatë Allah u gjëllë e gjëralu u grada për të. E mërë Kasim e lë Hakim, një djetarë ka thonë, ka qenë njeri shumë i urtë edhe ka qenë djetarë shumë i maë, ka thonë në një fjalit dhe atër shumë të bukurë, ka thonë, lejtë e lejtësën këllë këllë anë të harra dhe min shejën je gjibë alejka anë të takarra dhe minu edhe nuk është frikë në Allahum që ti ti këshë prej një gjasë gja e sila ti duështë afrojshka oja me sigurishtë se kjo fjali e përkës përkës mirë kështu adhe këpatë bukë falishtë ashtë për gjëmatë e shumë e rarë pra për tjeshtojëm aqë mirë Aqë letë që për zë një rinjë një amit dhëtë e këptushme. Edhe në shkate dhe fanë me, me qenë me ju frigu Allah u Gjellë zhele Gjelluhu. Friga, si pas ti djetar i da në di pjesë. Prej disa gjonave kur të frigosh dhëshme ikë. E ka disa gjonave kur të frigosh ka ato dhëshme shku. Unë për e të ke një prej ative, një prejktive të adimë shka imi të folë prej në gërësina dhe në malë, kërë të tutësh, a ka atë dushme shku, a prej ative dushme ikë? A? Ndje në regull, kjo a shumë e qartë. Për thmiu, prej nëles kërë tutët, a ikë prej nëles, a ka prej nëles? Nësa a ikë prej nëles, nuk ka tregu sa atë të prej nëles, pa janë një dërë fëmishë. Kërë të ikën, kërë të këmë dëshirë, që nëna më stirak, mështë i ratë e nona ato në gjitën për nona e kur në gjitën për prejnën e nona që ka pojnë ato kur në gjitën për prejnën e nona qatë herë e kanë kur të aliz vetën për i moshës nona se ajo në të nëtë moment djenë nëtë moment zemra e nona zbrit aqë poshtë sa që je që e falat e po janis me ju rrimp nona pëse hartë të rati ajo të duke përgdhejla ta duke, duke limua ta Pahit zërë janë isë me kaj Nona janë isë me kaj Shka jenë të lotë pra Këtë lotë e kanë emë në lotë të rahmetit Këndë e simbolizojnë këta Ibnil Hakim ka thonë Janë disa gjona si tu tutë një prej ative dhuni me ik Nëse u tutë një prej Allahut ka aju dhuni me shku Pra kur tutë një prej e gërsinës Ik me prej e gërsinës Kër dëshmojmë sa allahu të i totëm i ka do të më shku A me ikë prea ti i pra A ka ajdu të më shku Do të me ikë allah ka allahu gjëllë gjëllë luhu Kështu kërën për i këtë këtë të me ka për i ka në allahu I ka në për i ka allahu të me ikë prej ti E pas ta i pra E për kanë për i një dhjetar për i dhjetarve Qëka bandë ti kër totësh prej allahu gjëllë gjëllë luhu Qëta për janë së kje gojt qëka do të bë Që me umbrojt me prej Allahut, me Allahun Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shano, këta është të gënë vetë Kuran i Kërimi, surët o shkurtan Kuran i Kërimi, surët e fundit, këtën, kull aru dhu bi rabbi lë falak, min sharri ma halak, po mbrohem o oh Allahi i, i mëngjesit edhe i mbramjës, prej sharrit edhe prej këqiave që ti ke kriju, edhe i kilon, këtën këtë botë pra prej këqiave që potutem, po mbrohem me ti e që i ke kriju këqiave. Seksto. Nëse robi Allah, ja falëshpyrimën e Allahut xhallaluhu, edhe den me jetë çetar der, të falish kono. Kuan ko ai në derën e kujt rahat? Ja për shembull, njëri prej njerëzve e ka mush. E ka mush zbrafsinën, e ka mush hapsinën me gjunë. Nuk po thoj, ka bó nimas bó gjunë. Nuk po thojmë ka bó 10 vjet gjunë. Po thojmë e ka mush hapsinën me gjunë. Hapsinën domethënë për një qindën tokë ka mush plot. Një ditë për ditë dhe ju kam të e këherifit se sa ka bërë keqë edhe duhet me ufësi këtë dikën. Tha të Allahu dhe në zelalu, e pasit tha të Allahu dhe po tëtë me prejati me ulajmëru se jam këtu. Që ka boni qa shproki? Që ka boni këtë ras? Këja largu edhe pak pra, këja edhe një gjunë e ka bunë hafësi. Pse? Qëtër dhobë s'ka. Ska qëtër ka, s'ka qëtër kuj, kuj, mjëa e një kuj. إن كان كنتكست الله جل جلاله كفان من الحديث قدسي إبادي عبدي لو أتيتني بقراب الأرض أرض خطايا ما أرطيتهم أنا أزبرسين المسجي اللي سنتقل بسكي موش بالجنوة بلا. ثم ثم استغفرتني أنا ثوتي أززت كم جتر وقتية مثل دير انتوني رأي نقاب دير جتر le gafërëtu le kafële u veli ka tonë të i fali gjunohat dhe së du me ditë fare se asë të kësë kërkanë shkabaj asë nëmtyjët kërkush shkabaj të i fali gjunohat këtë mirë po kërraqel dhera e spjegimit dhe dhe ligjeruzve iman mikt kërraqel dhera e spjeguzve dhe njërën dhe të pafe kërraqel dhera e spjegimit dhe darvinistave dhe marxistave Era leninistave dhe lloj lloj muselinistave dhe lloj lloj tifistave apo pisistave çmos kush mosi ka shpjeguar që din kur e kanë dëgjuar hujën toford se pata fal që Allahu e vë çillë tokën e mush me gjuna të faz masbra mi jam i kanë bind njerëzit të cilëve u kanë li Jerusem çoni mai tas e gjasta se mai smbra mi pu falte kështu pra Kësi onë është fjegimit i ka dhërë, atë njërës të cilët kanë kontribu edhe kontribojnë për rënimin e akidës, për rënimin e dësimit për zemrave të muslimonit. A shumë e qatë, ku shka dëshirë me ditë se shka dëpësot në fond me ta falë Allahu Gjelle Zelenu, duhet me ditë se unë si dbaj gjuna a jam i garantu me qutëri në fond. Këta duhet patë në në kujdes shumë. A jemi garantu mu në vëtëti që në të mërim të rinë fund, faktikisht. Kusha shë a i njëri për djetarve dhe i djetarve i cilë e ka tregu ku a fundi? Kusha shë ku është fundi? Fundi i njëni prejneve është sot gjëmatin dërshëm. Fundi i njëni prejneve është sot gjëmatin dërshëm. Pra fundi i që time 5 miljar njëzë me shka janë gjallë sotash, ato shka kjesin gjallë për nësër nësër e ka në fundin. A ato që do tjetojnë edhe një jam Në ditër e javës Në ditër e fundit për e atë e javës A ditë e ka fundin Pra to është fundi Fundi është ati ku jetë është një ullën Përshka kështë dë gjohën Mështë të sekundi Nuk është e jotja Materialisht e studjuar Materialisht e studjuar Se fundi një riu të kënda me rivend në dikon Materialisht e studjuar Materialisht e studjuar Se gjitha që një shqip gjitha knashtit edhe gjitha të mirat që ja ka vonë Allahun e dhejë në dorën e njëriut, marrin fund me këtë bot pra shfridzoni. Ka kësi një ide, ide, një idiotit i cili e, e ushpalën dhe ushpalën të qërët e përkrave, e përkrave të qërët për djetarë. Ajo shkrojë kësi në depimisioni tha, knashtit edhe të mirat që ju ka na fru këtë njërin këtë bot janë, tashmo, janë të përharshme këtu shfridzoni. Qëka rrëvej për iksaj fjalije? Rrëvej për iksaj, rrëvej për iksaj fjalije këtë pofëj edhe së ndurës të kësaj bote ta shqipa së ndojë. Rrëvej për iksaj fjalije e gjithë fa shumëtimet të cilë të shumëtoj njerën edhe njerëzien e ti. Se me vdekje dhe gjohë në arpumë, e pra të mirë atë që i kënin këtë dorë, të mirë atë që i kënin këtë botë, shflizëmi pra të mirë atë. Shka kanë pas për qëllim fjallin shprizoni, e cila fjall ka me të tëzë bërfi në kokat e njerëzve. Shprizoni dhe të tëtë, nësë që qëni halavë dhe haram, se ma si s'ka hirat, s'ka dhe hasap. Shprizonin këtë botë pa kufi, shkat ju bërë e mdorë mësë lishoni, se me vdekjes në gjohë mërë fundë. Për atë ju dha hia zënë saj bote, për atë ju dha hia shkatrimit, për atë kjo dhëtë mori fundë, Edhe mori fund çdo gjoshkë, as jo karakteristike, edhe çdo gjë që ai ka, kaj ka karakterit, ka ska iko karakteristikat e bora. për fat, për fat, beri frik, kënë të kujdeshëm për nisa gjonë, fërishin nuk banë kjo, ta është për arën ata fësillët, i than një gjonës revolucion, i sili lindin Amerikë, në shtetët e bashkuarat Amerikës, në endin revolucion i seksual, i than ati revolucion i hurrije, i than liria ti me hasë të para, edhe paguan, investuan për ta, sponsoruan për ta, të në falë një gjëmatin darë shëma shpjallë që dhe ta famë, shansë nuk ka kur kushme dhe me, shansë kur ka nuk ka kur kushme dhe me, shansë kur ka nuk ka kur kushme dhe me, mu, për shka këse argumentët nuk i kanë, shpëtë e li shqiptarë, ashe vërteje ka pa më hushme, ashe vërteje që nuk më hodë, dhe prej më qindra popoj dhe mbët, prej qindra kondë dhe mbët, prej revolucionit seksual, ka që e ma i shpëtuar i popoj d Izat me popullin vot, do vot. Me çfarë korsam këtu? Çka kanë tudash me thon? Jam tudash me thon se populli shqiptar për këtë aspekt ka popull i mbyvital vot. Ka popull i mbyvital vot. Populli i cili sa i punën na mos e vërt, populli i cili sa i punën i sa Serbisë s'më, populli i cili sa i punën i sa se kanë ende në rratet ona. Populli i cili e di ti çka do të më thon fjala motër, populli i cili e di ti çka do të më thon fjala grua. Populi, cili e diti, shka të mëtojnë fjala në mund, e rujt i vatën tëri 1998, në 1998, kur dëpërtuan parolat e lirisë, kur dëpërtuan parolat e demokratijës, kur dëpërtuan parolat se gjithë gjënë këtë bëjtë e ka fundin me vdekje, atëherën na, shka të tanë, na thamë mirë se arë edhe në esëmë digisëta i ngrëjtën digista, edhe u labdrua me ta se pojemi edhe në, si po pojë që e shka ngrëjnë digista, e do të të, të kanë zhëmë se e ke milion fenë, se asë shka ngrëjnë digista i kanë zhëtna, e asë shka ngrëjnë tra i kanë tra zhëtna, ku janë atët njëgjistit pëtëm në haqëllarat? Apo këti dikush prej neve? Ku janë atët njëgjistit? Të digjista dhe i po, isë Allah i madhe dhe isë a gjali ati. I. Nai komentuan politikanët e Meks lania jo jo jo fal çka se ka ata oj për çellim çka ka për çellim faktoria fasi se binë nga lor teatrim latin ju kanë mësuar djë arabis e tëm palestra told latin ibn arabis kalzu ibn arabis kalzu të jesh latinën tantu në arabi apo ke dëshirë të takim me onat shty atësh ka kalzu kushkan e mësuar stafive kushkan apo apo ti jesh me nëmë ditë ama doosh më Peter në masin gjenier Dush me mpli se i qinijet gjumaj a ka dhag gjemot. Gjumaj a ka dhag tëri tëreza i qinijet mu fal. Apo mpli tëri në mas të Qiniës, i qinijet, ti njej me em në mësim, mësim dhagën satë arab, që e sdritën gotën medituri, edhe mësim dhagën satë latin, kush prej kuj mërë mësim. E mutë lak nuk mpli. Pra unë të shkortoj në di fjarë, bashkë me shpatën e mollë, edhe mere me veti. Në universitetin e Parisit, A tje ku e ka unë në universitetit Sërbon, nëse shpëndër i harët, ljipët rasti, hinë në salën e universitetit, është një tabel, e shkrume me bakër në stajnë, tabel shumë e madhe, në atë tabel janë mësimë ghanësat, pite mësimë, pite ajë numëri nja, përta ajë numëri fundit, që kanë ghanë sërbonë mësimë latinëve, a tje janë beritashë momentalishtë, në nëndë të di presje 40% të mësimë ghanësë dhe araf musliman, E pa përgjit që hajtë do me emna, do, do. Dënja, që këtë dënja të më faljit, pa. A i që e shëmbritit botën i këtë latin e me fiturin ishte Gazali 1, ishte Ibni Sina B, ishte Kindi 3, ishte Ibni Kalduni 4, ishte Farrabi 5, Ibni Ruzdijas, a i ishte Gazali Uçtaf, a i ishte Sujën e Seuritet, a i ishte, ishte Muslimin nëm, ishte Bukhari Udhë, ishte Zufari Nimohek, ishte Ebu Yusufi Dimohek, ishte Muhammed Ibni Hasen e Shejbani 3 muhek, a A pidojnë një tra 400 si të kishe vartë me di A atër që i mërën praf Do shka mërën sim A ishte Nikola Koperniku nja A ishte Galileo dja A ishte Majeloni 3 A ishte Kristofor Kolombë 5 A ishte Vasco de Goma 6 Vasco de Goma Të cilin e mësuva un Edhe ti prej mësu si tan Se e ka zbulu i indijen Vasco de Goma E kishte zbulu i indijen Po shakish zbuluaj Indijen e kisht zbuluaj Te e kisht gjejt aja gjejt Ku shekisht prit ata dje. E kisbënu saktë do të më kohë saktë kur kush apo. Në rregull. Un po çuditem me dalër. Sa trautor janë të lapsit historisë. Sa trautor është historia e interesant. Muë më mësojnë në shkollë historia e Hindu-Indis, edhe historia e, e Hindokines për 4000 vjetve ançekollën tas më e zbulohet India. S'u s'u në sekondar, u në sekondaj këto unë kështë të zdi me këptu. Vasco de Gama, nuk e zbënoj hindiën, a ishte në anien e një muslimonit i is Tunizian, i cilje kishte e emin Ahmed bin Majid. A ishte musliman, në tërët e tratin e ostim për hindi, Ahmed bin Majidin e shëqron Vasco de Gama nani. në anie. Në tërët tret e tratin e ostim për trekti, gjo që e kishte, a kishte shkur hindi ma shumë se ule në vaksinët. E usënë, me ta dhe në anije e kyt e kyt muslimonin vaskot e gama në anije pëse ke e këtë dhejnë për në të në anije Ahmed bin Margjit e baltën e dhejnë për me veti ta pëse ke, ke e këtë dhejnë për me veti edhe pëse gjalinë tanë ka qëdvogë e lëndru me, me, me, me, me tje ta për të ispjevoj të dhja ta gjalinë e marë se na muslimonet kemi tradisht shekullore për ndetit edhe për ushtrej që ta vazdoj rrugën e trektijës po p fa bashkë me trekti se Rasullullah i Jonë, alesatu selam, ka thonë, gjojilët të satua ashari minë rëzki fit tijara, nën nëhise të rëzki në trekti janë qertë mire me një nën hise për njërë dhe. Fa për atë shka, nën hise janë në trekti, do me thonë në ekonomi, në trekti janë nën hise qertë fa mire me një nën hise, e përse dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe po në mësë mësë më janë dokumentat edhe kur rinë tjo barë za për toke e shtrimi këdhe dhe dhe na eme me vbisht e shtrimi për toke e për pojë ditaniës tha unë kuptoj se koha do tjetë ndetë tha kur kjoja këfan shpinën verit unë priti marë zërzele dhe frime fëtokë tha kur kjo këfan ka jugu edhe vbishtën e në emë përpek tha unë priti me rashia ditë në një edhe kujdesen Basë këtë dhe gëmë, a i shte franëzant, si klasës fari, Ahmed bin Medjidit, Tunizionit, që li të rrëtë të triharit, kështë një shku një ndi për të rekti, në e e të rrëtë të ratën e shësion në afë këtë dhe gëmë, për mi e për shka ndohi, a i që shkonë të të rrëtë të triharit, që kështë janë në lapësit, a i së a e din të përmënç, kështë të rrëvë. Kështë të rrëvë se eva s'ko dhe gama e ka zbuluhin dhijen por nuk ka shëvërtet që nga kohënë se disha shpijën teme nuk ka shëvërtet që nga kohënë prej fuqës disha më kështijën të shpijën a kjo sa shëvërtet ta s'gjëmot nga ty u dukës e kimi dalë prej teme ne jemi në temë mrejna gjëmotin ndarshëm ne muslimanët ne kemi, kemi shëndrit edhe thajon ka shëndrit ne ushqim votën me diturit ne i dham vete shumë vrit me kë edhe më për atë shkak Allahu Gjellë Gjellë Hru thanë kurani kerim frigën nga Allahun me ka për po e lidhemi me ka për po e lidhemi frigën nga Allahun për po e lidhemi me di diturijet është sa je i ditur është i frigosh Allahu Gjellë Gjellë Hru pëse? është sa je din se halali që ka kuptimin a frosh ka aj është sa i frigosh haramit largosh për e ti pra nëse a frosh ka halali edhe largosh për e nga me gjë i ditur në sej e i ditur pra afro është ka Allahu jëtë edhe i ke friga ti ti prigo është Allahu gjëllë në gjëlelu do të thëp të largosh për e gjunave që i ke mërak kështu fa një djetare ka emin fadil i miqab tha ti prigo është Allahu do të thëp të largosh për e gjunave që i ke mëruj e se tashë një definicion shumë i bukur së për meje Se, shka dhe të thot kjo? Për shembul, njërën ja si e ka mërak si me vejën. Dhe në bazarja vejën qërtit përë që i ka pitu gjithë ditën. Këta e ka hujë, prej këti të largohë, si të dojë me kastu se i tutë të të allahut. Njërën e ka mërak me rejë. Mërak gjunojnë e rejë nëse ka mërak. Si të dojë me ditë së allahut që i qështu të tajë, prej asaj du të më shkull. Praha, frikë në allahut dhe me thonë, me lën gj Kurtpije batë shumë i mirë Batë i mirë Batë trim, i trimë Batë i gjimerë Batë i drejtë Interesant Kurtpije dhe njerë Ketë me drejtësi punën Aja është gati me shërjatë Me punu A është gati i vlasnit Me i da Kurtë darë Me avdarat Me drejtë A është Kurtpije Mi p... kulit Së traktori Me drata rahmetët E do Sëmë i buta Sëmë i mërqishëm Ketë ka zëm Shka banë E dhe shka zë banë Edhe ndo këtë kam sejtë një arësali Arab gjahil para Islamit që je pikën rakin fa kumna në shrebuha fa të u khalina muluka fa e pishmi në kërësishmi musliman e në bëjtë e mreta mreta unë e së ndojë sa prej këto e tërin dhulav njënë e që i shpi prejtonë dhe në kohën bashkohore fa e jemi a ja prej këto tërin dhulav që e në salet që e sa mira pështë e mdo këtë për të realizu këtë apri këtë të rëndunamna, që shpa androj me bodë një herë dhe një punë dhe një darë së më të mirë, që ka përda shka mu bësi pas të tjive. Pa një shishe një litë e zhimëse dhe njënë i prejleve të rëndunam, qëtëri tërin tisë e njënë i të njënë atër në tërri të vogga, këtë botë e jojnë. Për me vërtetru se ju të shallaut, dhëda shka me non gjunojn A dhe në këta në gjënë me shemboj e elaborove mirë. Po një shemboj konkretë, që shmejlonë, që shi vetë, që shë njohënë kjo. Shumë shum letë edhe shumë qartë edhe fundë për desin një ja e sotit. Në njëri e kamerak njohën të në shumë. Me da ja përmend njohën të në shumë e kamerak. Me da përmend njohën të në dati ku s'ka, i mu shët doja me ujë. A që kamerak. Edhe kërë të fëllësh për mjoltin, s'ka qësë medal për asajteme. Ka dëshirë të la mazdarkën, ati të cilët në abeti. E mirë regullë to. Një me gjlizbura, një me gjlizbura. Një mazdarkë e biseduin për mjoltin, mjolt pa sheqer, mjolt pa ilet, mjolt sade, mjolt original, mjolt ikulum, mjolt bjeshke, mjolt malsie, mjolt bagremi, a i në qështë lëmës për ti për lipiu, për ti për lipiu, ma sejtë nësjale a ju lipini i harse dhe shpovinë të tregu ma shideth kur dule në të bagremi a gjemënë, të bagremi pranë dharës edhe edhe rëtëtun hini njoni me në shishe mjënë bagremi në thomë edhe lanë midë të dhëllës tha kia shaj unë povi me mjënë të bagremit edhe ki njeriu ki i qoshit dhëllëmës edhe rrigu unë për me, me aqel kapakën asë shishe tha aj po, popa amë më karani pikë helem ta. Ta të arë të kënesa më karani pikë helem njëllët. Të më fallë një. Kë e ka që u buën ki? Ha? E ka si mrena apo? Pra, me ju fligua Allahu dësët me hi këtëre i gjumove që i ke me rakë. Pëse, në to ka helem mrena. Pra, shtin e buën mrena. Lilla e lëfatiha.